Тієї ночі мені нічого не снилося, і спала я добре. Мені взагалі набагато краще спалося, відколи ми зблизилися з Мішелем. Але я добре пам'ятаю депресію того ранку, такі здебільшого бувають після безсонних ночей. Я думала і про марність прожитих літ і про надаремність пошуків, і про засадничу нездійсненність таємних бажань. У православних церквах завжди є ікона несподіваної радості. Не знаю, чи є її аналог у католиків. По буття мені завжди давали не таємні бажання, а несподівана радість. А втім, «Чи не є це тим фаталізмом, який сповідує мій Мішель і на який так покладається?» У дев'ятій він не прокинувся, і я пішла його будити. Мішель прокидався важко і неохоче. Машинально я взяла упаковку від ліків, намагаючись прочитати їхню назву. Він рвучко прокинувся, побачивши в мене ту коробочку, і вирвав її з рук. Хоч мені однаково нічого не сказала б їхня назва. Чи то ліки від головного болю, чи якісь серйозні антидепресанти. Але вийшовши з душу, він збадьорився і знову сповнився віри в долю. Може, у ванні ковтнув ще якусь пігулку. За сніданком я поцікавилася, до якого антиквара вирушаємо спершу. Чи до того лавка якого розташована тут поряд на Вірменській, чи до якогось іншого. Їх у старій частині міста кілька. Було холодно. І я пам'ятаю, що напнула на голову велику хустку, яку в теплі дні носила на плечах. У ній я нагадувала жінок з олтаря. Він надяг довгий плащ і кумедний капелюх. «Зовсім хлопчик», – подумала я. В антикварній крамниці – ми довго розглядали картини у важких храмах, вази і сервізи, а також китайські віала і псевдояпонські ширми. І раптом мою увагу привернула дерев'яна скринька з біблійним сюжетом на покришці. Я попросила показати мені ту річ і побачила, що не помилилась. На ній справді були вирізблені Авраам та Ісаак. Мішель байдуже поглянула на скриньку, а я відкрила її і провела пальцями по дну. Вмість цього, як кажуть галичани, поделка цілком можна трактувати як черево жертви. І про що думав майстер, який різбив, сцену жертвоприношення Авраама і Ісаака на скринці для дамських прикрас. Я спитала, чи є в продажу інші предмети з такою ж біблійною сценою. Мовляв, цей пан з Франції колекціонує будь-які вироби з цим сюжетом. Антиквар відповів – що в нього немає більше нічого з подібним сюжетом. Ні картин, ні гравюр. Але можна спитати в крамничці на староєврейській. Ми подякували і рушили з Герменської на староєврейську. Мішель Слухняно йшов за мною, а я тоді й сама не знала, куди йшла. Але добре пам'ятаю, що мною володіло глибоке відчуття, ніби мене веде доля. Ні до, ні по тому в мене такого переконання не було. Другою я сказала Мішелеві, що як на староєврейській не знайдемо кінців чрева жертви, то всі пошуки перенесемо на наступний раз. А зараз робимо останню спробу. Можливо, щоб більше довідатися в антиквара зі староєврейської, треба буде в нього щось купити. Мішер сказав, що немає проблем, і зняв у банкоматі чергову суму грошей. Ми знайшли антикварну крамницю на староєврейській. Вона була дешевша і жвавіша. Двоє відвідувачів розмовляли з антикваром. Я не дуже прислухалась, але вловила велику обізнаність немолодого продавця.